Bona tarda, amics, amigues del programa Ares de Cultura. Altre cop estem aquí amb tots vostès. Gràcies, gràcies per estar amb tots nosaltres. Bé, a veure, com que encara estem en època de calor, molta calor, per un dia que, que estigui una mica núvol, així i si tot fa xafogor, vull parlar d'una platja que, a veure, a mi em va meravellar. Potser és perquè tinc imaginació o perquè m'agrada somiar. Però hi han platges, hi han zones... A veure, nosaltres tenim aquí al voltant de Palafrugell unes platges meravelloses que els turistes i els que no són d'aquí fan fotografies i disfruten i els camins... i, i, i bueno, És una meravella, sí. Però ara me'n vaig a un altre lloc perquè els d'aquí ja els coneixem i llavors vull parlar de les famoses platges que se'n diuen la platja de les catedrals a veure la paraula catedral és perquè és imaginació però és que verdaderament crec que els hi han donat el nom que li correspon hi han zones que, a veure, la sorra és més gruixuda, la sorra és més groga, la sorra... Ha... És igual. Hi ha molt tipus de platges. Molt tipus de platges. Però hi ha platges, per exemple, que eh, en el mar Cantàbric, me'n vaig cap a un altre cantó, perquè, bueno, així anem a un altre lloc. Hi ha un lloc que la sorra és molt blanca, molt blanca i molt fina molt fina, d'aquella que se't posa per tot arreu i encara que dutxis no hi ha manera de treure te Mol fina. I hi ha un oleatge moderat. Moderat, volguem dir que quan l'aigua es retira o l'aigua entra, doncs ho fa d'una manera moderada. Perquè hi ha llocs, que alguna altra vegada ja n'hem parlat, l'aigua entra molt de pressa o sigui, no pot haver-hi ningú que es quedi eh, diguéssim, allà passejant i que vingui l'aigua, perquè hi ha llocs que l'aigua ve molt de pressa, però en allà l'aigua ve molt moderada. Home, quan hi ha molta no, eh, però ve a poc a poc. Bueno, I mereixen que aquestes platges siguin visitades. La platja, a la meva manera més curiosa, eh, és la la que li diuen la platja de les catedrals. I, a més, encara els diuen de les catedrals gòtiques. Tal qual. A veure, per què els diuen gòtiques? L'atractiu principal d'aquesta platja és un conjunt d'arcs, però arcs, arcs, però grans. No així petit per aixupir-te, no. Arcs, arcs de roca, de roca eh? que estan dins de l'aigua, i estan l'aigua, claro, quan hi ha mala mar, el cantàvic deixa-la anar sol també. Vull dir, quan hi ha mala mar, l'aigua pica, però com pica. No? I aquesta roca ha rebut tantes botfatades de l'aigua que l'ha esculpit. En vez de ser una persona, ha sigut l'aigua. L'aigua li ha donat forma. Quan l'aigua anat molt forta, ha trencat la part de, de baix, que és la que ha fet el buit, i després ha quedat la part de dalt, quan l'aigua pica més fort, més amunt, ha quedat més rebaixat, per entendre's, i el de dalt ha quedat molt gruixut, per entendre'ns, així ens entendrem. Aleshores, la mar, el mar cantàbric, amb els anys, però anys, no deu anys, eh, anys, anys, anys, anys, anys, anys, eh? anys, amb els anys, ha deixat una platja que quan arribes en allà i no t'ho han dit, et quedes... Però què és això? Perquè no és una, és que hi ha vàries arcades. Si verdaderament fossin un posto petitet, diríem, però és que, a veure, la mida d'aquests arcs, ells se'n diuen... Ollos, allà a la seva terra, a Cantàbria. En diuen los Ollos. Llavors, però, aquests arcs, alguns d'ells tenen més de 30 metres d'alçada. Per tant, què vol dir? Que l'aigua amb els anys ha arribat a una alçada terrible, que després s'ha anat per altres cantons, o el que sigui, però que si ha fet aquestes formes és que l'aigua arribava a unes alçades molt grans. I aleshores, quan l'aigua està baixa, si la Maria està baixa, pots passejar-te per allà, que és el millor. Sempre, quan es van allà, val la pena, amb un restaurant o amb una botiga a prop d'aquesta platja, doncs preguntar quina és l'hora que s'hi podrà passejar tranquil·lament. Perquè si vas amb l'aigua fins a la cintura, ja no és el mateix. O sigui, el moment que et puguis passejar, que encara que vingui l'aigua com que ve molt a poc a poc tinguis temps de passar tranquil·lament per sota aquestes arcades aleshores a veure cada dia diria jo igual que passen aquí les nostres terres aquí, eh? dic les d'aquí al costat mateix que cada dia hi ha més gent més gent turística gent que no coneix i que després queden meravellats i que tornen en allà també els hi passa el mateix la gent es queda meravellada, perquè, a més a més, amb una paraula, mmm, encara que hi hagin molts visitants, és curiós, però jo quan hi vaig anar-hi, mmm, vaig preguntar, me'n recordo, que era una hora molt d'hora, molt d'hora perquè em havien dit que a partir de tal hora vas dir, no, no, jo vull veure el sol i quan dongui el sol, perquè el sol, només quan, quan el sol hi dona i entra pel, pel forat aquest de l'arcada, surt per l'altra cantó, bueno, és preciós, no? Però vaig trobar uns senyors que estaven igual que fan aquí, les platges, netejant, i m -m malgrat la platja és gran, no vaig veure molta brutícia, la veritat és aquesta, i vaig dir, vaig comentar o vaig comentar o vaig dir, bueno, viene mucha gente, però no está sucia la playa, i em van dir que ells, d'acord, que hi anaven un dematí, hi anaven una tarda a recollir totes les, les compreries que hi havia, i totes les coses, però que la gent, al veure un lloc que el nom diu de les catedrals, i és una cosa tan bonica, perquè és bonica, però pues que els hi sap greu fins i tot tirar un paper, em deien diu, no, no, diu en altres platges sempre hi ha més brutícia diu, però en aquesta platja no sé i van amb més cuidado, diu, a vegades veiem que per sempre una paperera està molt lluny i igual, se'n van caminant, per què? perquè és que veure el sol entremig dels forats, de totes les arcades i tot això, és com si veiessis un quadre, estiguessis en un museu és una impressionant impressionant i a més, és curiós perquè, a veure el... a veure, per entendre'ns l'aiga l'aiga ve de lluny, això sempre passa l'aiga ve de lluny segons l'època de l'any segons l'època de l'any ve de més lluny, ve de més a prop però però el lloc on arriba pràcticament ha desaparèixer l'aigua que queda va baixant baixant, baixant, baixant baixant, baixant fins a deixar-ho doncs es queda aproximadament a 1500 metres a un quilòmetre i mig. A llavors què vol dir això? que a un quilòmetre, a un quilòmetro i mig sí que pot passar algú pot passar que et trobis ni més ni menys que... Mm, si gons a quina hora vagis, et trobaràs aigua i tardarà temps en què verdaderament, verdaderament marxi. És millor preguntar a l'hora que o està re, que puguis trepitjar-la tranquil·lament o que està començant a venir a, part, a partir de 1.500 metres. O sigui que és molt curiós. Però molt curiós, molt curiós. O sigui que si van per allà, Preguntin, per què? A lo millor estan vostès allà al costat i no se n'enteren. I a lo millor el passen pel costat i és la famosa de les catedrals. Bé, se'ns ha acabat el temps, però avui, com sempre, amics, amigues, gràcies per estar tots nosaltres i des d'aquí els envio aquell abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu! Adeu! Fins